Den 10 september 2020, Nyhamns läge utanför Höganäs i Skåne. En man är ute och går med sin hund längs stranden och i vattenbrynet ligger några väskor. Han drar upp dem på stranden och i väskorna ligger 40 hårt tejpade paket med bilder på Jeepar och fotbollsklubben PSGs klubbemblem. Mannen med hunden ringer tullverket som kommer till platsen och bekräftar att det rör sig om 69 kilo högkvalitativt kokain. Alltså detta kan ju inte hända, detta är ju film. En dag tidigare har kustbevakningen fått ett larm. En båt har fått motorhaveri utanför näs och i båten som drivit ett längre tag sitter två nedkylda Stockholmskillare. Ja, jag har inte haft något ärende som har varit i närheten av den här mängden. Just nu pågår rättegången är ett av de senaste årens mest udda narkotikafall. Du lyssnar på Petri Krim, idag om kokainet på stranden norr om näs. Jag heter Eva-Lisa Valin och jag heter Victor Aldén. Ja, Eva-Lisa, eh, klyschan brukar ju vara att det känns som på film och så beskrivs ju hela det här förloppet. Och i det här fallet kan jag faktiskt ställa upp på den beskrivningen. Det är ju en lång kedja av ganska speciella händelser som leder fram till att man hittar de här 69 kilorna kokain på den här stranden. Ja, det är båtar från Hells Angels, det är insatser från Sjöräddningen och sen väldigt... Detaljerad telefonavlyssning. Det är ett väldigt spännande fall. Det är tre åtalade i det här. Två män och en kvinna. Och under utredningen har de förnekat brott men mm. nu pågår rättegången och då verkar det här ha ändrats lite. Det finns bevisning som är lite svår att bortförklara, i alla fall för vissa av de åtalade. Ja, vi kommer gå igenom det del för del sen så ni kommer för det själva. Det här är ju bara ett av flera väldigt stora tillslag under 2020. Tullverket släppte ju nyligen siffror som visade på att det var något av ett rekordår när det gäller tillslag. Och bryter man ner mm. de här tillslagen. 216 kilo kokain tog tullen totalt förra året. Och det här beslaget i högernas på 69 kilo. Det är ju då en dryg fjärdedel av allt som tullen tog under mm. 2020. Dessutom... Det faktum att det har varit ett pandemiår, mm. covid, drabbar ju alla och så ja. även narkotikasmugglarna. Vilket gjort att man kanske behövt använda sig lite mer av vissa metoder och lite mindre av andra för att få in narkotika till Sverige men också andra länder. Vi kommer att prata om flera intressanta taktiker. Ett sätt att få in narkotika kan ju vara att skicka impregnerade papper, det ska mm. vi prata mer om. Men det här gäller ju då en fiskesemester. Och vi börjar på en blåsig strand i Höganäs, norr om Helsingborg. Det är torsdag den 10 september förra året. En man är ute och promenerar med sin hund längs med stranden i läge utanför Höganäs i Skåne. Och dagen innan där det har det stormat rätt ordentligt. och Det, det är fortfarande rätt ruggig höstdag här. Blåsdag, lite regn och sådär. Och på stranden ser han något som ligger i vattenbrynet. Det är stora väskor med grönt rep knutet runt omkring sig. Han blir nyfiken, drar upp dem här lite längre på stranden- och när han ser vad det är i dem så mm. ringer han tullen. Jag och min kollega skulle åka till Nyhams läge för det hämta en grej där- och vi skulle vara väldigt försiktiga, skulle få mer information när vi närmade oss platsen. Det här är Stina som arbetar som tullinspektör. Hon har valt att inte vara med med sitt riktiga namn. Och hon var en av dem som var först på plats. Väldigt fint. Det är fina hus runt om som har havsutsikt. De ligger nästan nere på stranden de här husen. Om vi tittar på den här kusten norr om Helsingborg och höga och även Nyhamns läge här som ligger lite norr om Höganäs stad. Det kallas Kullabygden och det är ju pepprat med de här gamla fiskelägarna som har blivit ganska välmående städer nu. Och mycket kretsar kring småbåtshamnen och piren och kanske framförallt då stranden. Men när Stina kommer fram, det är inte någon sommardel om jag tar på direkt. Det hade blåst mycket den veckan så att det var rätt så mycket tång på stranden. Så det var sådana blåstång brunt. Man fick liksom kliva i det på stranden när man skulle fram till väskorna. Så de låg nästan gömda i den här tången. Ja, de misstänker ju direkt när samtalet kommer vad det, vad det rör sig om. Men när de öppnar upp de här väskorna, då blir det ganska självklart. Så vi öppnar ju försiktigt ena väskorna. Och då såg man ju att det var paket i den här väskan. Och de var inlindade i någon form av tejp. De här tejpade paketen de ser ut som lite tillplattade mm. tegelstenar. Det är ungefär ett kilo kokain i varje. Och på varje paket är det fastsatt en bild. På vissa är det en Jeep, alltså en bil. På andra en bild på fotbollsklubben PSGs klubbemblem. Och vi håller på att sätta bilder på Jeepar och PSGs loggar. Det känns ju liksom en ganska udda märkning. Men på något sätt måste det vara för att liksom sortera dem eller något? Ja, antingen sortera eller att man vill signalera någon slags exklusivitet kanske. Alltså vi tittar på varandra och bara, alltså, är detta sant? Ja men Stina och kollegan de känner ju också rätt mycket oro. För det är en väldigt, väldigt speciell situation för dem. I och med att det ligger närmare 70 kilo kokain där i väskor på stranden så fattar man ju att någon eller några är ute och letar efter det här. Och frågan är vilka det är. Vi var bara två på plats för det tillfället och då blev man lite så... Man vet ju inte, det är ju, handlar ju om mycket pengar. Ja, och hur mycket pengar kan det här handla om då? För att det som de upptäcker är att det här koken är ju väldigt, väldigt rent. Det kommer ju inte säljas i den här formen. Dels är det ju förpackat kilovis. Mm. Det är ju rätt sällan man säljer det kilovis på gatan. Ja. Utan det brukar ju vara rätt mycket mindre paket helt mm. enkelt. Det brukar handla om gram eller till och med ännu mindre. Förmodligen är det här tänkt att blandas ut. Det är ju flera led som ska tjäna pengar på det här mm. och 69 kilo kokain mm. av den här enhetsgraden det pratas om ett värde på närmare 40 miljoner kronor kanske ännu mer alltså är det overkligt att något som man ser på film det var, det, det var den känslan jag hade alltså detta kan ju inte hända, det är ju film det är ju USA och deras CSI och sådana ärenden de kör liksom. det är ju inget, man... jag har aldrig upplevt det tidigare och sen kommer ju då nästa steg för om man inte trodde att den här historien var liksom filmisk nog med att de hittade här och alltihopa så bestämmer de sig också för att byta ut kokainet i väskorna mot som de kallar för dammis, Alltså att de ersätter det med fake kokain som de också gör. Alltså de gör det väldigt snyggt. Vi har ju sett bilderna på det här att de tejpar det, sätter på PSG-logger igen och alltihopa. Och så lägger de det där och så backar de undan och så börjar de spana. Vi fortsätter ha eh, övervakning på, på eh, väskorna ett tag där och så, ifall det skulle komma en mottaga. Samtidigt som tullen spanar, då är det faktiskt två killar som är ute och letar efter de här eh, väskorna. De går upp och ner längs med stränderna i jakt på kokainet. Men det är inte tullens spaning som leder till att man får korn på de här, utan ett samtal från kustbevakningen. För natten till den 9 september, alltså dagen innan man hittade de här väskorna med kokain, då boxeras två rätt rädda och nedkylda killar in i högandens småbåtsam. Vi kommer att kalla dem Erik och Sebastian, inte deras riktiga namn, och de har tappat kontrollen över sin fritidsbåt och de hävdar att de har varit ute på en fisketur i det här rätt dåliga vädret. Men det är väl tveksamt om den här fisketuren egentligen har varit en jakt på abborrar utanför Höganäs. Snarare verkar det varit något helt annat man har fiskat efter i vattnet. Vi backar bandet några dagar. Fredag den 4 september. Erik. Han släpps från anstalt. Han har suttit av ett kortare fängelsestraff är lite drygt 30 år. Han har ett rätt långt belastningsriskt där. Det ska vi berätta mer om senare. Och Efter den här helgen i frihet så inleder Erik en resa ner till Skåne. Ja, för de ska på semester. För måndagen den 7 september då åker Erik ner till Engelholm Och med sig har han sin flickvän Lina och Sebastian. De har hyrt en hyrbil, de har hyrt ett båtsläp och de har även lånat en båt, en Yamaha Day Cruiser och de kör i ett svep bara hela vägen från Stockholm ner till Engelholm. I Engelholm tar de in på ett hotell och tisdag den 8 september då åker de till Biltema och köper lite fiskegrejer. De ska ju på fiskesemester. Vid lunch så drar de till Ängelholms hamn. Det är förmodligen Lina som eh, kör dem dit. Eh, det är i alla fall hon som swischar för att få en kod så att bommen kan öppnas och man kan sjösätta båten. Och anledningen till att vi kan måla en ganska detaljerad bild av vad de har haft för sig här mellan den sjunde och åttonde det är ju för att polisen efterhand har kunnat följa deras mobilers rörelser. Hela vägen från hyrbilsfirman hem till lägenheten, hämta en kompis och sen hela vägen ner till Engelholm. Erik och Sebastian, de verkar inte är inte sådär jättevana vi att vara ute på sjön men de drar i alla fall ut med fritidsbåten strax efter lunch. De har med sig fiskutrustningen som köpts tidigare under dagen men det är nog rätt tveksamt om den kommer till mm. användning. Det de förmodligen letar efter det är de här väskorna med narkotika. De som tullen har fått tips om och som hittas i nyhandsläge strax norr om högarnas. men det är ju först senare. Om vi ska beskriva den här dagen då för att få lite kontext kring hur förhållandena är på sjön så är det ju september och då kan det ju vara ett fint väder och så. Men här är det ju 15-17 grader och det är blåsigt som Tullen redan har beskrivit, duggregn i luften. Det är rätt ordentliga vågor på Skäldeviken utanför Engelholm när de ber sig ut. Det de förmodligen är på väg till mm. det är ett så kallat dropp. En båt som ska kasta av droger och som de ska plocka upp. Och Vi har ju hyfsat bra koll på vad den här förmodade planen är. Ja, men Ta oss igenom vad ett kokaindropp är. Då. Det handlar förmodligen om ett äh, fraktfartyg mm. som äh, kör förbi. I just det här fallet verkar det som att man helt enkelt slänger det hela i vattnet. Det är en person som försöker surra fast de här väskorna på en boj- så att de dels ska flyta och dels ska vara synliga. Det sätts också någon slags neontamp- för att det ska vara enkelt för personerna som letar efter det att hitta. Men väskorna sliter sig ju loss från bojen. Det är ju anledningen till att man hittar det här kokainet vid högarnas. Erik och Sebastian de hittar ju själva bojen, någon slags neontamp- men själva väskorna ser de ju inte skymten av- du har ju också nämnt det dåliga vädret. Nu börjar det dessutom bli mörkt på eftermiddagen och kvällen. Men de fortsätter leta. De måste ju hitta det här. Till slut så går båten sönder och de börjar driva lite vind för våg. Och här hör de av sig till sjöredningen. Och de ringer ju flera gånger och är rätt skärrade för de ser ju en stort jävla handelsfartyg komma mot dem och de kan inte kontrollera båten. Men med hjälp av det här fartyget så lyckas sjöräddningen identifiera var de är någonstans och åker ut vid tolvtiden ungefär och, och plockar upp dem. När sjöräddningen kommer ut till dem så är de här två killarna rätt kraftigt nedkylda och sjöräddningen skämtar också lite grann med dem om att stockholmar inte ska bege sig ut på vattnet. utan som kommer från Stockholm. Det här är åklagare Karl Erik Espo. Det är ju inte jättekonstigt att folk från Stockholm åker båt i de här trakterna. Nej, som en son av Stockholms skärgård skulle jag säga att det är väldigt naturligt att stockholmare åker båt och vi är rätt bra på det. Men just den här dagen har det varit väldigt dåligt väder. Det kanske Tidpunkten på året och den utrustning de hade med i båten verkar väldigt udda. Så att man ges ut då, som de uppgår på en fisketur. Och i ganska dåligt väder. Att man åker ner från Stockholm på att göra det gjordes under den tiden på året. Ja, det är ju sådana omständigheter som helt enkelt gjorde att sjöräddarna eh, tyckte att det var lite udda. Det här är ju inte bara en lite udda historia för sjöräddningen och kustbevakningen. Man informerar också Tullen om de här två männen. Vilket får Tullen att fatta misstankar. Och det är ju det här samtalet som gör att... Tullverket titta på vilka de här killarna är. Erik och Sebastian blir ju såklart högintressanta. Men mm. det blir också Lina, alltså Eriks flickvän. Hon är ju visserligen inte med på själva båten. Men det är hon som hämtar upp de här nedkylda två killarna i hamnen i Höganäs. Och Sen är det en kille till som nämns av sjöräddningen i fören. Det här är en man som beskrivs som välklädd, vältränad. Han är i 40-årsåldern. Mm pratar med stockholmsdialekt för snackar Göran, han verkar rätt social. Men vem han är, det lyckas Tullen inte ta reda på. Erik, Sebastian och Lina, de åker alltså ner till Skåne den 7 september, den 8 september på eftermiddagen, kvällen och natten där. Då är de ut och letar men får till slut hjälp av sjöräddningen med att ta sig i land överhuvudtaget. Onsdag den nionde är de ute och söker efter kokainet. Det här fortsätter. Tionde, det är ju datumet då tullen får tipset om väskorna på stranden. Samma dag som tullen får korn på det här kokainet, då är Lina tvungen att dra hem för att lämna hyrbilen. Mm. Men Erik och Sebastian, de är kvar och letar. Sebastian handlar hem på dagen den 12. Ja, och den tolfte på kvällen, då skriver polisen ett PM att de kommer till småbotshamnen i Höganäs. De ser den här båten som Erik då bor i nedsläckt och de drar upp kapellet. Stormar in, ropar polis och då hittar de Erik sittande där med telefonen i handen och sitter och har ett samtal med någon. Han kastar ifrån sig telefonen men de lyckas ju plocka den och telefonen och de här samtalen, det är ju nyckeln till hela den här utredningen. Samma dag så blir också Lina gripen upp i Stockholm och några dagar senare, den 17 september, så grips Sebastian också. Alla tre är misstänkta för delaktighet i att smuggla in de här 69 kilorna kokain. Ett brott som rubriceras som synnerligen grov narkotikasmuggling. Det kan ju verka lite konstigt att de kan gripas för det här kokainet som hittas på stranden, för de har ju inte rört vid det. Trots att de har sökt i vattnet och sökt längs med stränderna i timme efter timme så har de ju aldrig rört väskan. Det finns varken DNA eller fingeravtryck från någon av de här tre på narkotikan eller väskorna. Men det finns annan rätt besvärande bevisning. Så vilka är då den här trion som grips för det här? Vi har ju läst rätt mycket för upp, alltså förundersökningsprotokoll med förhör. Vi har sett i deras mobiler röra sig, vi har sett en massa bilder på vad de har använt för redskap och grejer. Men eh, vi kan gå in lite närmare på personerna och då har jag kollat lite närmare på Eriks bakgrund. Och som vi har nämnt, han är ju lite äldre. Han är över 30. Han har ju ett långt brottsregister. När vi kollar igenom 35 avsnitt i belastningsregistret. Vad är det för typ av brottslighet? Det är en del narkotikabrott, men det är också en del våldsbrott. Och han är från Stockholmsrådet och bor där hela sitt liv. Men 2015 så ganska mycket. Då han döms till skyddstillsyn med öppen vård. Men han missköter det här en del och då ska det omvandlas till ett fängelsestraff. Men då väljer Erik att eh, dra från landet. Var tror han någonstans? Han har två länder han framförallt bor i. Dena är Spanien, södra Spanien, klassiskt ställe när vi drar från landet. Det är många svenskar som, svenska som bor där. Sen bor han också mycket i Colombia. Och med tanke på det här fallet, kan du gissa vilken stad i Colombia han bor? Jag misstänker ju att det handlar om en stad som kopplas till kokain. Det har alldeles rätt i, det är Medellin, alltså en av Colombias största städer med Medellin-kartellen som är Pablo Escobars hemstad. Men 2018, då dyker Erik upp på svensk polisradar igen för att i Stockholmsområdet så hittar man massa försändelser från Spanien och i de försändelserna så hittar man buntar med A4-ark och de A4-arken är impregnerade med kokain. Det här är ju något som NFC har sett i flera fall. Ja, och det man gör är att man löser upp kokainet och sen så låter man det sugas upp av pappret. Man skickar över gränsen och mottagaren tar emot det, strimlar pappret och sen löser man upp den här massan och separerar kokainet och så torkar man ut det igen. Ganska effektivt sätt. Det är ju heller inte superkomplicerade saker man behöver för att lösa upp det utan det kan funka med alkohol som har ett... Hög alkoholprocent, 96 procent till. Det här kokainet har ju först skickats från Brasilien till honom i Spanien. Och sen han har skickat vidare så har han ju glömt bort att ta bort sin adress på kuvertet. Så det är så polisen lyckas pinpointa honom. Så det här är inte första gången som Erik har varit inblandad i kokainsmuggling. Han är ganska erfaren. Sebastian däremot, han är ju rätt mycket yngre. Han är 22 år bor i Stockholm, har ett betydligt kortare belastningsregister. Det senaste är ett eh, häleri från eh, 2019. Då fick mm. han ett skyddstillsyn. Och sen en åtalsunderlåtelse för olovlig körning 2017. Men däremellan så har han faktiskt åkt dit på grovt narkotikabrott. Han fick skyddstillsyn med särskilt behandlingsplan. Det motsvarade ett år och nio månaders mm. fängelse. Det intressanta är ju att eh, även det här rörde kokain. Då var det 150 gram som han hittade 150 gram låter kanske inte som så mycket. Nej, Eriks fall så var det ju kilovis. Men det är ändå så pass mycket att det räknas som grovt narkotikabrott. Lina då, Eriks flickvän, hon är Eriks ålder, 35 årsåldern, bor i Stockholmsområdet. Hon sitter inte häktad, mm. som Erik och Sebastian gör. Hon är bara åtalad för medhjälp till synnerligen grovt narkotikasmuggling och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. När man kollar på utredningen och förhören med den här trion- mm. då har ju alla förnekat ungefär allt som har lagts dem till last. Om vi sammanfattar läget då. De är alla misstänkta, men det finns inget DNA- eller fingeravtryck på väskorna- eller på förpackningarna med kokain. Det man har är två killar som fått problem- ringt sjöräddningen- Visserligen då i närtid med att 69 kilo kokain hittas på en strand i Höganäs. Men det i sig kan ju inte fälla någon. Nej, det intressanta här är ju, vad är det för bevisning som Tull och åklagare har som gör att nu i veckan är rättegång om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling? Ni minns den där telefonen Erik kastade när han greps? Jag var ute i en utifartighet. Vi inte det här är Erik och ett samtal som han ringer till en anhörig den 11 september. Då har de alltså varit ute och letat efter kokainet några dagar och Tullen har redan lyssnat på hans telefon i ett dygn. Ja, för så fort de får upp ögonen för dem efter det samtalet med kustbevakningen, då börjar de avlyssna båda telefoner. att, idioten att kasta ut det är gjort. Tack till kaptenen som satt i en hjälmet. Johan, Johan, kampaktivar verkligt presänt paket så att lossna från Frikbojen. Erik berättar alltså under det här samtalet för en anhörig att det har kastats av 100 kilo kokox eller mm. kokain då från ett fartyg. Så att Det ligger uppe här någonstans. sagt det för 10 miljoner. Att det är vart 40 miljoner och framförallt att han skulle hämta upp det. Erik berättar också att han har ett annat jobb på gång hemma i Stockholm så att liksom, han sitter i dubbeltrubbel med det här det som händer i Skåne. Han kommer alltså få problem om han inte kommer hem. Ja även Sebastian är ju kvar i Skåne vid den här tidpunkten och hjälper Erik att leta och det tar inte så lång tid för tullen att också börja avlyssna Sebastians lur. Erik börjar man lyssna på 10 september, Sebastian den elfte och även Eriks flickvän Lina börjar man lyssna på samma dag då. Det här materialet är ju väldigt detaljerat och det är väldigt intressant att få en sån här tydlig inblick i vad som händer i skallen på någon som sitter i en sån här väldigt knepig situation. Och vi får ju följa de misstänktas telefonsamtal, vi får höra deras problem och det är ju framförallt Erik som är ganska tydlig med vad som har gått snabbt och idioten, kaptenen kastade ut hela paketet med världen man till exempel i allting lossnade, så det är ju sån som runt, fyra miljoner i investeringen, 40 miljoner. Yeah. Erik som är den av killarna, han berättar här att snörningen som skulle hålla väskorna fast vid den här bojen det håller helt enkelt inte att han har lagt en massa miljoner i investering och att han nu sitter i en trasig båt att han har 120 spänn på fickan och inte så himla mycket mer. Yeah. Typ på fickan, och typ två yeah. Ja, för tullen som lyssnar så är det ganska tydligt att det har skit i sig för gruppen. Någonting har gått fel. Knarket slängdes från ett fartyg. De missade att fånga upp det. Och dessutom har båten gått sönder. Och det var ju anledningen till att de ringde på sjöräddningen. Jag har hårt mitt liv. Alltså, de är eh, Det är blå. Det här är Erik som pratar med Lina fredag den 11 september. Hon är alltså hemma i Stockholm nu och hon tror att de har blivit blåsta. Att det är någon som har lurat dem. Men Lina vill ju alltså inte tro att det är polisen som har hittat kokainet. Utan hon är fortfarande övertygad om att Erik har blivit blåst. Killarna som Erik beskriver det, alltså de man har varit i kontakt med kring det här jobbet, de har ju stängt av sina lurar. Och ju längre tiden går, desto mer uppgiven blir han Jag, jag ser den till Colombia att skicka upp med i jag, jag är vi hör här en lite mer uppgiven, Erik. Det är ett samtal till en anhörig den 12 september, alltså på lördagen. Han är oroad över att han ska få skulden för att kokainet mm. försvunnit, för att båten är trasig och dessutom för den här grejen som han skulle göra hemma i Stockholm som han inte kunnat utföra eftersom han är kvar i Skåne. Jag ja, tack i Ja. Alla kommer att vara på mig. Nu måste jag bara dra iväg. Skicka upp mer grejer så att, så att jag Nu mig. Jag har skit över H. Jag har skit i mafia. Maffian. De vill ha 38 miljoner. Och de här eh, samtalen de fortsätter ju hela vägen fram tills att Erik grips. Han är själv kvar i Skåne till slut. har inga flera samtal och pratar både med familjemedlemmar och med flickvännen Lina. Och han är ju ganska övertygad om att han måste lämna Sverige. För att enda sättet för honom att göra rätt eller man ska säga för de som har varit uppdragsgivarna det är att åka tillbaka till Colombia och skicka upp mer kokain. Erik han är långt ifrån ensam om att bli misstänkt för grov narkotikabrott och smugglingsbrott. Tullen har beskrivit 2020 som ett rekordår när det gäller narkotikabeslag. 69 kilo kokain. Det är en rätt stor del av förra årets totala beslag som Tullen gjorde. Enligt statistik från Tullverket som kom förra veckan då tog man under 2020 216 kilo kokain och det är fem gånger så mycket som året innan. Så fyndet i Höganäs, det är nästan dubbelt så mycket som de tog på ett helt år 2019. Det stämmer. I stort sett allt kokain kommer ju på ett eller annat sätt från Sydamerika. Det här är åklagare Carl-Erik Espo igen. Men eh, exakt vilken väg just det här kokainet har tagit för att hamna på stranden i Nias läge, norr Höganäs, det vet jag inte. Däremot är han rätt säker på att det kom till den svenska stranden norr Höganäs efter att ha slängts av från ett lastfartyg. Det är tyvärr inte alldeles ovanligt att kokain fraktas till eh, Sverige på olika lastfartyg. Och, eh, det kan antingen vara direkt ifrån Sydamerika eller via någon annan hamn eh, på vägen- eh, som, som det kommer till Sverige och när det är så stora kvantiteter som det rör sig om i det här fallet så är det ju mer troligt att det kommer på det sättet än, eh, än de mängder som till exempel transporteras eh, landvägen in i Sverige. Men totalt över 200 kilo, jättemycket höga näst men då måste det ju vara rätt mycket på andra ställen också. Det togs rätt mycket kokain i hamnen i Uddevalla i början av året. Först ett paket på 25 kilo, en båt som kom direkt från Colombia i januari. Sen tog man ytterligare 61 kilo kokain på en annan båt från samma hamn i Colombia i mars. Så Uddevalla står ju också för en rätt stor del av den här kokainkakan som tullen har tagit. Sen ska vi ju säga att även polisen har ju tagit rätt mycket kokain inom mm. Sveriges gränser. Nu pratar vi ju enbart om 216 kilo som tullen har tagit. Så det rekordår för tullen. Eh, nästan all statistik vi har tagit upp eh, om 2020 så brukar vi säga att det är coronaår, det är speciellt. Det har blivit knepigare att resa. Det gör ju att den här smugglingen när man till exempel skickar en mula som flyger in med en väska där man noggrant har preppat så att det ligger kokain i handtag och annat dolt för tullen att upptäcka. Det har ju blivit betydligt mycket knepigare att göra sånt. Och vi har pratat med en kriminolog på Malmö universitet. Jag heter Kim Müller, jag är docent på institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. Han har ju forskat om det här och är väldigt tydlig med att corona och minskandet av resandet har påverkat den grova organiserade brottsligheten väldigt mycket. Den har gjort det svårare för att de organiserade brottsliga att bringa in i landet. Det är mindre flygtrafik så man kan inte Lite kokain i det här med de slådor som mjol. Flygen har minskat, godstrafiken har minskat, eh, fraktfartygen har minskat under den här perioden. Det är såklart att eh, det är svårare eh, att slinka igenom nätet då. Det här kan ju göra att vissa metoder används mer än annars- det kan vara så att det har kommit mer med fraktfartyg för att de ändå går och där går och skickar skicka rätt stora mängder, relativt obemärkt. Jag menar Uddevalla, 60 kilo, tre väskor som någon grävde fram ur den här kockslasten. Det hade kunnat gå under radarn lika väl. Och Kimöller han säger ju att till exempel cannabis borde egentligen inte kanske ha påverkats lika mycket, men där hade ju tullen ett riktigt rekordår. Man tog 3,9 ton. Yes! Ton! Cannabis i beslag förra året. Bra jobbat, Tulle. Peter Krim-redaktionen har också pratat med en kille som säljer både cannabis och hash. Och han säger att han märker att det har blivit knepigare att få tag på grejer, precis som Kim Möller säger. Hash har blivit både dyrare, är svårare att få tag på och det är sämre kvalitet på det som finns. Gräs är ännu svårare. Vi kan tillägga att den här personen vill vara anonym och därför har vi låtit en annan person läsa in hans svar. Priserna de har gått upp rätt mycket och den här langaren som vi varit i kontakt med säger att... En femma brukade jag sälja för 500. Nu kostar det 750. Vi ska också komma ihåg det här är en av många som verkar i den här branschen, ska vi väl kalla det. Han tycker sig också ha märkt att fler vill köpa under det här pandemiåret. Men det är snarare mer efterfrågan nu från folk. Men tillbaka till den här trion som letade efter kokainet i Skåne. Nu i veckan så började rättegången. Erik och Sebastian de sitter häktade. Eriks flickvän Lina hon greps men är just nu på fri fot. Alla förnekade ju brott till en början i alla förhör mer eller mindre. Men vi fick ju precis en liten eh, rättelse där från eh, advokaten till Erik. Ja, när det är den som rör synligen grovt narkotikabrott så, så erkänner han då ett försök till grovt narkotikabrott. Alltså inte synnerligen grovt. Det här är alltså Eriks försvarsadvokat Marcus Lodin. Så han erkänner ett, ett grovt brott och det beror på att han inte hade någon kännedom om mängderna, de här 69 kilorna, att det var de mängderna som det handlade om. Och han menar då att han har försökt leta rätt på den här narkotikan ute på havet och sen skulle det vara då avsikten att han skulle transportera in den till, till fastlandet. Men det har inte skett eftersom man inte har hittat någon narkotika. Men någon smuggling erkänner inte Erik. Och det handlar om att narkotiken den ska enligt honom redan ha funnits på Svenskt Vatten när han skulle hämta den. Och när det gäller själva smugglingsbrottet så tycker vi att det är ganska enkelt utifrån att det är redan fullbordat och då kan man inte dömas för det när man kommer in så att säga, kommer in så sent. Det är som att man ska bli dömt för ett bankrån efter att drånet är över om man går in på banken. Det går inte heller. Sebastians advokat Jonas von Heidenstam säger efter första rättegångsdagen– –att Sebastian erkänner försökt grovt narkotikabrott– Enligt advokaten sa Sebastian inte från början förstått vad resan till Skåne skulle gå ut på men fåtreda reda på mer och mer allt eftersom. Han trodde dock inte att det rörde sig om så stora mängder eller att det var kokain och han förnekar helt narkotikasmuggling. Kvinnan, Lina däremot, förnekar helt brott. När vi kollar på bevisningen så har ju åklagaren rätt mycket teknisk bevisning i mobiluppkopplingarna, de här swishningarna, båten och hyrbilen. Och de kan placera dem på vissa platser, men inget av det här skulle ju gå till åtal utan telefonavlysningen. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det skulle bli väldigt svårt. Det skulle finnas en massa problematiska omständigheter, men kanske inte tillräckligt för att väcka åtal. Det är telefonen av lyssningen som är nyckeln i det här, skulle jag säga. Och åklagare Carl-Erik Jespo han har ju en tydlig bild av vad det är som har hänt. Min uppfattning är att de här personerna de var ute på havet för att plocka upp narkotikan ur vattnet efter att den har släppt sig från fartyget och sen så skulle de transporteras den i land. Och där kan jag inte säga exakt vad som skulle ske med den. Hur länge de skulle härbargera den. Det, det kan inte heller utvecklings svar på tyvärr. Men vilka var det som droppade kokainet. Det har de ju inte gått in så mycket närmare på. I telefonavlyssningen då nämns en kapten mm. som har slängt i de här väskorna med kokain i vattnet, och som enligt eh, Erik då, ber om ursäkt för den här usla fastsättningen av bojen. Det ska skickas ett meddelande om det här. Men om har ju inte kunnat kolla meddelanden på Eriks telefon förutom sms och samtal. Resten har ju skötts på wicker som är krypterade. Och i och med att tullen inte har lyckats komma in och logga in på Eriks telefon då har man inte kunnat ta del av kommunikationen som har skett på appar utöver liksom vanliga telefonsamtal och sms. Ja, men det är lite speciellt att polisen inte kan ta sig in i de här telefonerna. Det är ju egentligen bara en 4- eller sex siffrig kod som står emellan dem och innehållet i telefonen. Den koden har ju varken Erik eller Sebastian eller Lina för den delen velat ge till polisen. Så 69 kilo kokain, det är förmodligen ingenting som de här två killarna själva skulle gå ut och sälja på gatan. Det är kanske inte ens bara är en organisation som har smugglat in det. det. är ju dels rätt hög renhetsgrad och skulle förmodligen blandats ut. Dessutom var det ju inte portionsförpackat för att liksom sälja direkt på gatan. I allmänhet kan man väl säga det att den här, den här mängden narkotika kräver ju ett ganska stort nätverk eller ett väletablerat nätverk för att bli av med. Åklagare Karl-Erik Esbo igen. Det är ju inte så att man plockar hem sådana här mängder och har det liggande hemma i väntan på att sälja det portionsvis eller, eller i små mängder. utan Det finns förmodligen redan en plan för vart det här skulle transporteras och delas upp och fördelas på olika händer. Men det här är inget som åklagaren vet utan som han gissar utifrån hur det brukar se ut. Det kan vara flera mottagare av kokainet att det är ett parti som skulle delas upp och varje paket innehöll ju som vi nämnt tidigare ungefär ett kilo styck. Men precis som att man inte hittat kaptenen som slänger skiten i sjön så har man heller inte hittat mottagarna. Vi nämnde ju mannen i 40-årsåldern som mötte Erik och Sebastian i Höganes småbodshamn, den sociala stockholmaren som var vältränad och sjöräddningen där i förhör berättade de fick ju väldigt tydligt intryck att han var bossen, men vem han var det har man inte kunnat gå vidare med. Det har man inte listat ut. Rättegången pågår ju i Helsingborgs tingsrätt den här veckan och åklagare Kalrik Espo han säger att det här är ett väldigt speciellt fall för honom. Jag har inte haft något ärende som har varit i närheten av den här mängden. Jag har inte. Jag vet ju att inom åklagarmyndigheten och på den kammaren där jag arbetar så, så är det här tyvärr inte unikt. Utan Vi har ett antal ärenden från förra året med mängder som är i den här storleksordningen och till och med ännu större än så. Det är fortfarande några förhandlingsdagar kvar. Sen får vi vänta lite på domen i det här fallet. Men det är ju intressant att se om Eriks förklaring håller upp det här med att det blir inte smuggling för att kokainet droppades på svenskt vatten. Sen får vi se om det dyker upp andra saker i förhören. Både Erik, Sebastian och Lina har ju varit rätt fåordiga i förhören. Lina är väl den som har snackat mest. Men hon har ju sagt att det här var en spa -semester med henne och Erik att Sebastian hakar på det har hon inte haft någon riktigt bra förklaring till vi har ju också en dom som har fallit nu i målet från Göteborg som vi berättade i avsnittet om unga kvinnors våld. Det var alltså fyra unga kvinnor som åtalades för att ha slagit, sparkat och knivhuggit en tjej i centrala Göteborg. Det här hände i slutet av oktober och den här tjejen överlevde. Men de fyra som grep så sedan åtalades, de var misstänkta för mordförsök eftersom det enligt åklagaren var väldigt allvarligt våld och flera knivhugg. Och här var ju den stora knäckfrågan så att säga att de skulle placera kniven i hand. Det var det som stod och vägde mellan grov misshandel eller mordförsök. Det här tog vi upp i ett tidigare avsnitt. Om du söker på knivhuggen unga kvinnors våld så kan du lyssna på hela bakgrunden till det här fallet och höra mer om utredningen. Och nu i veckan så kom domen från Göteborgs tingsrätt och alla fyra tjejerna dömdes men fick lite olika straff. Det blev ju inte riktigt som åklagarna ville. Det blev inte mordförsök. Däremot dömdes alla fyra för grov misshandel. Den äldsta tjejen som var född 99, hon får tre års fängelse för grov misshandel. Sen är det två som är 18-årsåldern, de får ett och ett halvt års fängelse vardera. Och sen den yngsta tjejen mm. som var 17 och alltså inte myndig, hon får ungdomsvård. Och vi pratade om det i avsnittet att det stod och vägde mellan grov misshandel och. Och mordförsök och det har ju att göra med kniven. Enligt domen mm. så handlar det framförallt om ett av knivhuggen det tog i ryggen på den här unga tjejen som är brottsoffer. Men det har ju varit flera knivhugg och man har inte närmare kunnat liksom precisera när exakt det här knivhugget i ryggen sker. Om det var med vett och vilja och avsikt att det skulle sitta i ryggen. Om hon låg ner. Man har inte kunnat klarlägga helt enkelt hur exakt det här knivhugget gick till. Och därför är det svårt för rätten att avgöra om det har funnits en avsikt med att just det knivhugget skulle sitta i ryggen. Det gör att man istället rubricerar det hela som grov misshandel. Och det har ju varit lite fram och tillbaka om vem som ska ha hållit i kniven men rätten går ju på linjen att alla ska åtminstone ha varit medvetna om att kniven var med när de utförde misshandeln. Så är det. Tillsammans och i samförstånd har det här skett. Vi får väl se om det här fallet kommer att överklagas till hovrätten. Det finns väl chans eller risk för det. Mm. Men det var allt vi hade för idag. Jag lyssnar på Petri Krim och producent idag det var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist, reporter det var Mette Carlbom och Lova Nyqvist Sköld. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.